är 15 till tjugo minuter långt på ett ungefär Hoppas du ska tycka om mina texter Avsnitt fyra Herre öppna våra ögon Herre öppna våra ögon så vi ser att din kraft är mycket större än det onda som vi ser för ingenting kan hindra dina händer att nå oss här. Du ger vad vi begär. Vi behöver inte frukta för det onda kring oss, vi vet ändå. Vi har änglar runt omkring oss, och inom oss bor Guds ande också. Alla Guds möjligheter står till vårt förfogande. Allting kan ju faktiskt ske. Vi får se på Herren Jesus. Han har vunnit seger. Han har all makt. Större ting än vi kan tänka gör han genom oss. För det har han sagt. Alla Guds möjligheter står till vårt förfogande. Allting kan ju faktiskt ske. Herre, öppna våra ögon så vi ser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 En människa sitter i högsta position. En människa sitter på Guds högra sida i himlen. Han heter Jesus Kristus och han är min bror. Han lämnade himlens härlighet. Han blev en människa. Han gav sin tid, sitt liv, sitt blod. Men på tredje dagen han uppstod. Han steg upp till himlen, han lever än idag, men sittande på tronen som kungars kung, så är han människa. Vi skapades till Guds avbild här, vi är hans ögonsten. Vi följer synd, kom bort från Gud, därför ljuder evangeliets bud. Han har dött för alla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 och han är min bror. Ur spaltaren Din unika röst Om man hör orden en unik röst tänker man genast på någon eller några personer som har fängslat med sin speciella röst. Jag tänker till exempel direkt på Arne Thorén 1927-2003. Utrikesreporten i radio och tv med sina reportage från olika håll i världen. Eller jazzmusikern Louis Armstrong 1901-1971 som var trumpetare men också särpräglad sångare med hes, sprucken röst och osviklig musikalisk känsla och timing. Andra röster från mina sammanhang i frikyrkan och pingstörelsen är barytonsångaren Einar Ekberg 1905-1961. Som jag aldrig hörde i levande livet men desto mer på skiva. Samt den originella pingstpastorn Georg Gustafsson 1880. 99-1983, från Värnamotrakten, som i ungdomen var kommunistisk agitator och efter omvändelsen till Kristus blev en brinnande väckelse för väckelseförkunnare. Men egentligen har alla människor sin unika röst, även om de inte är berömdheter som Edith Piaf som levde mellan 1915 och 1963 Martin Luther King som levde mellan 1929 och 1968 eller Mahalia Jackson 1911 till 1972 För någon vecka sedan ringde jag en pastor i Ångemanland för att boka in en gudstjänst om det skulle passa vi hade bara träffats en eller ett par gånger så när jag pres presenterade mig i telefonen och frågade om han kom ihåg mig blev jag överraskad när han sa, ja visst, om inte annat så känner jag igen din röst. Och bara efter ett par minuters samtal förklarade han att jag var så välkommen att predika och sjunga i gudstjänsten det datum jag hade föreslagit. Jag kommer inte för att be om någon förklaring på hans ord om att han kände igen rösten. Ibland har jag varit med om något liknande när jag har träffat människor som har sagt vi har inte träffats men jag känner så väl igen rösten. De har visat sig att de för massor av år sedan hört mig berätta på LP-skiva och kassett i kristna barnmusikaler på 1970- och 1980-talet. Antingen de själva eller deras barn hade lyssnat gång på gång och så hade rösten präntats in i minnet så att de direkt kände igen den 20-30 år senare. När vi talar om rösten talar vi samtidigt om vad rösten står för och förmedlar. Martin Luther Kings röst står för den orädda kampen för de svartas rättigheter. Drömmen han hade, som han fick ge sitt liv för. En när Ekbergs praktfulla röst går inte att skilja från de odödliga sångerna han sjöng om Guds storhet och trofasthet och om Jesus som frälsaren. För han sa ju nej till de världsliga estraderna där han förutspådes en lysande karriär. Istället valde han den enkla och då ofta föraktade frikycklighetens estrader. Även om också det förde honom till sällan skådad framgång och stora åhörarskaror. Han gav inte sin röst till tvetydiga eller ekevåka sånger för att underhålla. För honom var rösten till för att hylla och tjäna den storheden heden som hade sagt mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes evangelium 10, 27. Kanske när Ekberg också ibland tänkte på orden i Höga visan där brudgummen, förebilden till Jesus, säger till sin älskare, den kristna människan Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. För din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Det är från kapitel 2, vers 14. Din röst är unik. Vem ger du den till och vad ger du den till? Jag skulle vara så tacksam och lycklig om min röst för alla som hör den i första hand förknippades med den stora berättelsen om Guds kärlek och frälsaren Jesus Kristus. Vårt fjärde år är det valår i Sverige. Samtliga politiska partier och deras företrädare vill ha din röst i det sammanhanget och talar om hur viktig just din röst är. Jag röstar alltid i det valet och försöker då ge min röst till dem som står för de värderingar och det program som motsvarar mina egna övertygelser så tycker jag alla röstberättigade ska göra efter sina värderingar och sin övertygelse men vår unika röst i livet då vad ska den förknippas med må vi välja att använda den varje dag och i det godas tjänst i Guds tjänst och den dikt jag läser heter en hör jag tillräckligt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 och en bön ur avdelningen böner. Jag skulle vilja skriva. Jag skulle vilja skriva till dig. Fast det inte är något särskilt. Ungefär som när jag ringer till min gamla mamma. Ett livstecken. Byta några tankar, berätta några små nyheter. Mycket är det för att höra rösten, få veta att allt är bra eller skapligt och hålla kontakten. Med dig är det förstås annorlunda. Du vet redan allt om mig. Vet att jag mår bättre än jag förtjänar. Du vet också mina svagheter och grinigheter och småaktiga tankar och känslor– Blandat med det rätta och goda. Ändå vet jag att du vill att jag ska hålla kontakten. Du vill visst höra min röst också. Det var ju så du skrev. Så här sitter jag och skriver och tänker på dig. Och jag känner att du hör mig och är nära. Låt mig se ditt ansikte låt mig höra din röst till din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt höga visan kapitel 2 vers 14